Виходило, що з його планів на майбутнє буде вчитися в Америці, нічого не вийде. А на носі випускні іспити потрібно вирішувати. От і мама цікавиться, і Марк, а в нього самі невизначені мрії. Єдине, у чому він визначився точно, була категорична відмова від медицини. Переглянув кілька домів керівництва з хірургії. З розпанаханими животами, порізаними м'язами, гнійними ранами, ледве не знудило просто над книжкою. А в житті це виглядає, мабуть, значно страшніше і пахне. Занудило від самого спогаду. Ні, він не хоче. Повернувся до дитячої мрії. Завжди уявляв себе слідчим. Комісар Мегре, Шерлок Холмс, Еркюль Пуаро, бабуся Марпл. Та й наші сучасні – Настя Каменська, Турецький. Як спритно розплутували вони найскладніші вузли, наплутані злочинцями. У нього, звичайно, так вийде не одразу, та неодмінно вийде. Він вступить до юридичного. У Тернополі саме відкривають юридичний інститут. Поділився ідеєю з дядьком Марком – той, в свою чергу, поділився із полковником Журавським. Журавський сприйняв це серйозно. «А чому ні? Юристи зараз потрібні. Тільки вчитися я радив би тобі у Харкові або у Львові. Там школа, традиції, а в нас усе тільки на стадії організації. Ні, я дитину з дому не відпущу», – уперлися, почувши про такі плани Антуанетта. «Він ще маленький». «Нехай повчиться спершу у нас. Буде замало переведеться. Є там усілякі магістратури, аспірантури, але це вже після інституту. Підростеги вирішить». У Дмитра сиділо на язиці, що в Америці юристи також потрібні, що вони там також не останні люди, і завершувати освіту він буде там, за океаном. Та поки що доводилось мовчати. «Послухай, Дмитре, а ти добре уявляєш собі, «Чим доведеться займатися?» «Може, підеш собі у медицину, як дід, як мама?» «Чистенько, у білому халаті, люди шанують». «Чистенько», – вибухнув Дмитро, «а трупи в анатомці, а рани, а хірургія? Ні, я не хочу». Полковник засміявся. «Ні, це був навіть не сміх, а регіт. Гучний, подібний на гуркіт грому в горах». «Ой, насмішив, братику, ой, розвеселив». «Ти що, Конан Дойлє начитавсь?» «У нього там і справді все чисто, шляхетно. Сиди, покурюй люлечку, грай на скрипочці, думай. Дедукція, індукція, розумієш?» «Злочинці самі в гості приходять. Або ще посади підозрюваних навколо себе, як Пуаро, і розповідай. «У вас, – мовляв леді Дрейк, – учора на пальці була чорнильна пляма, а це означає, що ви писали листа». А у доктора Гілсбері чорнило було на носі. З цього логічно витікає, що він цього листа читав. Отож, це саме визмовились і убили старенького лорда Гаскела задля його спадщини. Леді Дрей кумліває, доктор Гілсбері спершу хапається за пістолет, а потім зізнається в убивстві. Коротше, хто капелюшок украв, той і бабку убив. «Полковнику, я вас спіймала?» Ви читаєте Агату Крісті, урочисто проказала Антуанетта. Бо гріх, зачитувався у молодості. Тепер наші детективи читаю, як маю час. Вони нашому розумові ближчі, признався Журавський. І Дмитрик читає, хіба можна докоряти цим дитині? Кожен з нас захоплювався свого часу Шерлоком Холмсом і його дедуктивним методом продовжувала свій виступ у ролі адвоката Антуанетта. Та коли це було, в ті часи убивство дала для Лондона ставало подією, а тепер мочать народ без пуття і міри щодня трупи навіть у нашому провінційному, патріархальному і відносно спокійному місці. Давай до зробимо дитині екскурсії у морг чи до судово-медичних експертів. От там ти, сину, побачиш справжні трупи, зарізаних, понівечених, таких, що у воді пролежали тиждень-другий або в могилі після ексгумації. Знаєш, що таке ексгумація?»